Ötödik fejezet Beltran akácia virágából és tojásfehérjéből készült balzsammal kente be a lábán terjengő pörsenéses szélű vörös foltot és ivott pár csepp alóé bár már nem remélt látványos javulást. Nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy a veséje rosszul működik, és a májával is bajok vannak. A kettős fehér ház nem volt ideje kúrálni magát. Legjobb orvosságnak a folytonos munkát tartotta. Mindent elsöprő energia fűtötte, magabiztos volt, annyit tudott beszélni, hogy belefáradta, ki hallgatta. Olyannak érezte magát, mint egy feltartóztathatatlanul hömpögő hegyi patak. Már csak néhány hónap választotta el az összeesküvők által kitűzött végső céltól, a legfőbb hatalomtól. A kisebb egészségi problémák nem akaszthatták meg diadalmas menetelését. Három szövetségese meghalt ugyan, de maradt még jó néhány. Az elhonyttak középszerű emberek voltak, sőt, ostobák is. Előbb-utóbb úgyis meg kellett volna szabadulnia tőlük. Ő maga az összeesküvés első pillanatától kezdve hibátlanul játszotta a rárót szerepet. Mindenki elhitte, hogy a fáraó hű szolgája, hogy tehetségét Egyiptom és Ramszes javára fordítja, hogy munkabírása vetekszik az önös érdekek helyett a templomért munkálkodó bölcsekével. Még az állnok jarrot halála sem rendítette meg, hiszen az írnok lassan már semmi újat nem tudott neki mondani. A hiénák súlyos tehertől szabadították meg. Peltran elmosolyodott, amikor arra gondolt, hogy sikerült kihasználnia az egész hatalmi gépezetet, és hogy erős hálót tudott szőni anélkül, hogy a fáraó környezetéből bárki is felfigyelt volna a tevékenységére. Igaz, Pászer megpróbálta felvenni vele a harcot, de már túl késő volt. A gazdasági miniszter morzolt akácialevéllel kevert marha zsírral, átmaszírozta felpüffett lábujjait. A krém elmulasztotta a fáradtságot és a fájdalmat. Beltrán folyton úton volt a nagybirtokok és a tartományi fővárosok között, hogy megnyugtassa cinkosait a közelgő fordulat gondolatával és azzal az ígérettel, hogy hála neki, mindannyian gazdagok és hatalmasak lesznek. Gazdagabbak és hatalmasabbak, mint amiről legmerészebb álmaikban képzelhették volna. Az emberi muhóságra számított, és hatásos érvekkel támasztotta alá, amit mondott. Ezért az eredmény sosem maradt el. Elrácságt két pasztillát, amelyek kellemessé tették a leheletét, a mézzel kevert fenyőtömjén illatos iszapsás, terpentingyanta és föníciai nád felséges elegyet alkottak. Beltran elégedetten nézte Memphisi villáját. A hatalmas házat Falakkal zárt kert vette körül. Kőkapujának szemöldökfáját pálmákkal díszítették. A homlokzatát tagoló magas, karcsú oszlopok papíruszt formáztak. A papírus termesztés az ő kezében összpontosult az egész országban. Az előcsarnok és a fogadószobák pompája elkápráztatta a vendégeket. Az öltözőszobákban tucatjával sorakoztak a ruhás ládák, Tíz szoba, több kőből épített árnyékszék és két konyha is volt a házban. Egy pékműhely, egy kút, magtárak, istálók tartoztak hozzá, és a nagy kert, ahol a medence körül pálmák, szikomorfák, jujubafák, persiák, gránátalmafák és tamariszkuszok nőttek. Ilyen otthona csak egy gazdag embernek lehetett. Büszke volt arra, hogy ilyen sokra vitte ő, a kis papíruszkészítő, a jött-ment, akit a főtisztviselők korábban lenéztek. Bezzeg most tartanak tőle, és alávetik magukat az akaratának. A vagyonon és az anyagi javakon kívül semmi sem jelenthet tartós boldogságot és sikert. A templomok, az istenségek, a szertartások csupa értelmetlen álmodozás. Ezért döntött úgy, szövetségeseivel, hogy kiszakítják Egyiptomot ebből a túlhaladott világból, és rávezetik a fejlődés útjára, ahol csak a gazdaság törvénye számít. Ezen a téren senki sem ér fel Beltránnal. A nagy Ramszes és Pászer sem tehet mást, mint hogy tehetetlenül elviseli a csapásokat, és végül elbukik. Beltrán kihúzott egy korsót a tartójából, a polc deszkájába vágott lyukból. Az agyaggal betapasztott, sárral bedugaszolt korsó csodálatosan frissen tartotta a sört. Beltrán kihúzta a dugót, egy szűrővel ellátott csövet dugott a korsóba, hogy leszűrje az esetleges szennyeződéseket, és ivott a friss, emésztést serkentő italból. Kedve támadt, hogy felkeresse a feleségét, hiszen őt is egyik sikerének tekintheti. Az ügyetlen és csúnyácska vidéki kislányból Igazi Memphisi hölgyet faragott, aki megjelenésével irigységet ébreszt nőiben. Igaz, a szépészeti műtétek sokba kerültek, de elégedett volt Silkis új vonásaival és azzal, hogy eltűntek a feleségéről a zsírpárnák. Jó lehet szeszélyes volt, és hisztérikus rohamait olykor csak az álomfejtő tudta csillapítani, Silkis asszonyként is gyerekes maradt, és mindenben engedelmeskedett a férjének. A fogadásokon de hamarosan a hivatalos eseményeken is ott áll majd Beltrán oldalán, mint valami csecsebecse, azzal az egyetlen feladattal, hogy csöndben elkápráztassa a környezetét. Szilkisz miután már átdörzsölte a bőrét görögbab olajjal és alabástromporral, éppen mézből, vörös szíksóból és északi sóból álló szépségmaszkot tett az arcára. Ajkát vörös okkerrel festette ki, Szemét zöld festékkel árnyékolta. Elragadó vagy, kedvesem! Ide adnád a legszebb parókámat? Peltran elfordította a gyöngyház gombot egy libanoni cédrusfából készült régi ládikon, és kivette az emberi hajból készült parókát, miközben Szilkisz félretolva egy piperedoboz fedelét, kiemelt belőle egy gyöngy karperecet és egy akácia fésűt. – Hogy vagy ma reggel? – kérdezte tőle Beltrán, becsukva a drága ládikót. – Az emésztésem még mindig nagyon gyenge. Szent János kenyérsört iszom olajjal és mézzel. – Ha romlik az állapotod, hivas egy orvost. – Noferet meggyógyítana. Ne is említsd többet, Noferetet. – Kiváló orvos. Az ellenségünk ő is, mint pászer, és vele együtt fog elveszni. Nem mentenéd meg, hogy nekem szolgáljon? Hmm, majd meglátjuk. No, tudod, mit hoztam? Meglepetést. Boróka olajat, hogy a finom bőrödet bekenhessd vele. Szilkisz a férje nyakába ugrott és megcsókolta. Itthon maradsz ma? Sajnos nem. A fiad és a lányod beszélni szerettek volna veled. Engedelmeskedjenek a nevelőjüknek, ez a legfontosabb. Holnap a királyság előkelőségei közé fognak számítani. Nem félsz attól. Nem félek semmitől, Szilkisz, semmitől, mert érinthetetlen vagyok. És senki sem tudja, milyen döntő fegyver van a kezemben. Egy szolgálat szakította félbe őket. Egy férfi szeretne beszélni az úrral. Hogy hívják? Mentmosé a volt rendőrfőnök, akinek a tisztségére a núbiai kemet nevezték ki. Mentmosé megpróbált megszabadulni pászertól, megvádolta gyilkossággal és kényszermunkára küldte. Jól lehet nem tartozott az összeesküvők közé, a volt tiszt jól szolgálta a leendő vezetők ügyét. Beltrán azt hitte, hogy végleg eltűnt Egyiptomból, a libanoni bübloszban él száműzetésben, és egy hajóépítő műhelyben dolgozik munkásként. Hm, vezesse be a kert melletti lótuszos szalomba, és kínálja meg sörrel. Azonnal jövök. Szilkisz aggódott. Mit akarhat? Nem szeretem ezt az embert. Légy nyugodt. Holnap megint elutazol? Muszáj. És én mit csináljak? Legyél továbbra is szép, és ne beszélj senkivel az engedélyem nélkül. Szeretnék tőled egy harmadik gyereket. Megkapod. Az ötvenes éveit taposó mentmoszénak kopasz vörös feje volt, affektáló hangja pedig bántóan sipítóvá vált, valahányszor kihozták a sodrából. A testes, hegyesorú, képmutató ember annak köszönhette ragyogó karrierjét, hogy remekül ki tudta használni mások hibáit. Soha nem gondolta, hogy ilyen mélyre süllyedhet, hiszen mindig rendkívül óvatos volt. De pászerbíró szétszilálta a rendszerét, és rávilágított az alkalmatlanságára. Amikor ellenségét kinevezték vezírnek, Mentmosse minden esélyét elveszítette annak, hogy visszaszerezze néhai nagyságát. Beltrán volt az utolsó reménye. Nem, de önt kitiltották Egyiptomból. Valóban, titokban jöttem vissza. Hm, és miért vállalt ekkora kockázatot? Maradt még néhány jó emberem, és pászernak nem csak barátai vannak. Mit vár tőlem? Azért jöttem, hogy felajánljam a szolgálataimat. Beltran két kedve fogadta a kijelentést. Amikor pászert letartóztattuk, idézte fel az eseményeket a volt rendőrfőnök, tagadta, hogy ő ülte volna meg a mesterét, bránért. Jó, magam egy pillanatig sem hittem a bűnösségében, és tudtam, hogy nem véletlenül kevertek bele engem is a dologba, de a helyzet nekem is kapóra jött. Valaki ugyanis előre értesített. Üzenetet kaptam, hogy pászert tetten érhessem, ahogy a mestere teteme fölé hajol. Volt időm gondolkozni ezen. Ki figyelmeztethetett, ha csak nem maga, vagy valamelyik szövetségese? A fogorvos, a szállító és a vegyész halottak. Maga viszont él. Honnan tudja, hogy a szövetségeseim voltak? Vannak emberek, akiknek könnyen megered a nyelve. Már úgy beszélnek magáról, mint az ország leendő uráról. Épp úgy gyűlölöm pászert, mint maga és talán van a tarsolyomban néhány kellemetlen bizonyíték. Mire gondol? A bíró azt állította, hogy egy rövid üzenet miatt sietett Branirhoz, amely úgy szólt, Branir veszélyben van, jöjjön gyorsan. Titelezzük fel, hogy a saját állításaim ellenére nem semmisítettem meg ezt az üzenetet, és hogy esetleg azonosítani lehet az íróját. Tételezzük fel azt is, hogy a gyilkos fegyvert is megőriztem. A gyöngyház tűt, amely egy önnek igen kedves személyé. Beltrán elgondolkodott. Hm. Mit kíván? Béreljen nekem szállást a városban, engedje meg, hogy tegyek valamit pászer ellen, és adjon nekem egy tisztséget a leendő kormányában. Semmi egyebet? Meggyőződésem, hogy öné a jövő. Hmm. A kérései jogosnak tűnnek. Mentmosé meghajolt Beltrán előtt. Nincs más hátra, mint hogy bosszút álljon Pászeron.